Переповнена удвічі, стогнала, Розмовляла у вісні, Наминала боки обжорсткі лежаки. Хтось стиха рюмсав у кутку, За духа і бруд ось що діставало. Яке-то щастя душ і свіжа білизна, Отак живеш-живеш і не знаєш, А як знаєш, то запізно. Спить, дім скорботи. За дверима без ручок перетравлюють свій галаперидол буйні, ремигають нав'язливими ідеями тихі, заклопотано бігає палатою туди-сюди навіжений поголовок, якого звичайна доза вже не бере. А подвійної на нього лікарям шкода, бо безвредний. Пірнула у незвідь травіата голуб, у неї щодень то менше людського. «Аго, травко, якими безоднями ширяєш? Кого там зустрічаєш, Мамулю? Своїх котиків? Чи таке, чому й назви у людській мові катма?» «Не спить, Лідія Ільківна-олійник», – змучив токсикоз. «Приляже на тапчану кухні, а вже до відра. Не набігайся, лікарка Серафима». Віленівна рекомендувала зранку не вставати притьмом, тьмом, трохи полежати на спині, тоді неквапом погризти погристи чорного сухарика, солону суху скоринку, що її звечора покласти під подушку. Дитя теж посмакує і заспокоїться. «Забула. Не дбаю про здоров'я. Не штовхайся, наш з Тетяною Іванівною синочку». Тетяна коли кілька днів засинала беснодійного. Єство вже саме відімкнуло самовбивче перенапруження воліло їсти, спати, гуляти, розгадувати, чи залишиться Хуан Альберто з Марією Сабель? А сьогодні єство застрайкувало, покликала медсестру Олесю. Тепла хвиля ліків, зринувши в місті заштрику поштовхами оповила тіло, солодко заморочила голову. Останній спомен – рожеві, голубі, зелені бульки у повній тиші виграють перед заплющеними очима. Олеся повернулася на місце і схилилася над підручником з анатомії. Її настільна лампа тьмяно освітлювала довгий коридор. За кілька кроків уже несила її їй побороти темряву. Кінець коридору, як чорний кінець тунелю. Поруч кахикнуло. Мороз сипанув поза шкірою. Над нею завис кремезний дядько у шкірянці, майже злився з пітьмою. Мамо, як він тут опинився? Знову Васильович не перевірив чорний хід, що робити? Але Мара стоїть спокійно, показує посвідчення. Глянула, запам'яталося, полковник, попустило. Полковник міліції, так зарекомендувався ще й словами, попрохав розбудити хвору кулик Тетяну Іванівну. Це неможливо? Чудно, коли такий дядько впадає у розпач. Робиться не страшним, а симпатичним, як мухомор з ментів. Полковник побідкався Олесі, що дуже нагальна операція державної ваги може зірватися. Єдина надія на Олесю. Чи не бачила бува у кулик звичайну картонну теку? Таким очам не відмовляють. Тека у пластиковому кульку стирчала у кулик з-під подушки. Тетяна Іванівна стиха стогнала, обернувшись до стіни. Кульок легко вислизнув. Що сказати хворій, як виявить пропажу? Правду, твердо звелів Шварценеггер у ролі доброго термінатора. Освітленим лише яскравою повною спальним мікрорайоном сунуло чорне авто. Гальмонуло. Вийшла людина. У напівтемному під'їзді лампочка, замазана зеленкою, самотньо боролася з темрявою і не перемагала. Облуплені, точені грибком, покоцані, як після перестрілки в грозному чи гудермесі стіни, масні від нашарувань лепубильця сходів.